що водночас не завадило йому у власноруч заповненій анкеті наданій Центральній виборчій комісії України перед виборами 2004 року припуститися 12 грубих помилок. Зокрема, у президенти написав «прєм'єр-міністр» з м'яким знаком, а слово «професор» З двома літрами «Ф». Хтось із співробітників ЦВК ризикнув викласти в мережу фотокопію анкети, спричинивши справжній вибух у медіапросторі. Професора Януковичу згадували протягом усього періоду його правління, а помилки із передвиборної анкети стали класикою української безграмотності. Загалом про ляпсуси і обмовки професора з двома «Ф» можна написати окрему книгу. Ось скільки із найвідоміших. 23 березня 2012 року під час робочого візиту до Запорізької області Янукович сказав, що медицина – це та галузь, яка повинна йти попереду, як дим від паровоза. У травні 2012 року, виступаючи з нагоди Дня Перемоги, Янукович неправильно розстав акценти та сказав «Ви, ветерани, пройшли крізь пекло війни пауза. З фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною». 25 травня 2012 року під час засідання РНБО з приводу заходів безпеки перед початком Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Янукович обмовився, переплутавши слова. «Ми вважаємо взагалі, що територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян, а коли до нас приїдуть гості, тим паче». 29 травня. 2012 року під час саміту НАТО в Чикаго Янукович пообіцяв, що президент України відвідає Україну і посилить із ним співпрацю. 20 вересня 2012 року під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Комровським Янукович, розповідаючи про відкриття меморіалу на честь загиблих поляків і українців у беківнянських могилах, не зміг вимовити слово тоталітаризм. Це дуже важливий крок до пам'яті шани загиблих, встановлення правди і злочинів тота-то, то тоталітаризму та гідного вшанування жертв е, -е його жертв. 28 вересня. 2012 року, під час спілкування з пресою після візиту до США, Янукович сказав, що президент Обама поцікавився, як йдуть поставки обладнання для лабораторій, які ми будуємо в Харкові, які будуть працювати на низькозбагачувальному Ірані. 20 вересня 2013 року, під час форму. «Ялтинська європейська стратегія» Віктор Янукович, представляючи президента Литви Далю Грибовскайте, назвав її Далею Грискауте. Окрім того, Янукович назвав Антона Чехова «великим українським поетом», обізвав львів'ян «кращим геноцидом України», маючи на увазі генофонд. Казав Ісаак Бебель, маючи на увазі Бабеля, тощо. Безграмотний кримінальник на посаді голови уряду чи в президентському кріслі здавалося, що гірше бути не може. А проте більше за неграмотність лякало демонстративно презирливе ставлення Януковича до політичних опонентів, а також до тих українців, хто не мав наміру голосувати за нього на президентських виборах 2004 року. Примітка, ще один подібний випадок у грудні 2009 року у Василькові після мітингу, коли на площі ще залишалося близько тисячі людей, Янукович, стоячи біля вімкненого мікрофона, запитав, чого ці дебіли не розходяться. Найбільш виразні вияви цього спостерігали 21 жовтня 2004 року в ході візиту Віктора Януковича до Луганська в рамках передвиборної кампанії 2004 року. Виступаючи перед представниками територіальних громад Луганської області, прем'єр-міністр заявив, ми не думаємо, що ми пройшли на один рік, ми думаємо, що прийшли надовго. Усім скептикам не вдасться на цьому шляху поставити нам перепони, а тоді після невеликої паузи підкреслив. Я вірю, що сильних і здорових людей набагато більше, ніж цих козлів, які заважають нам жити що вже геть погано. Після цих слів представники територіальних громад Луганської області один по одному підвелися зі своїх місць і захоплено заплодували. Припускаю, що не всі з тих, хто селеміць, був загнаний до зали на зустріч із кандидатом у президенти, хотіли підніматися та плескати в долоні у відповідь на почути. Принаймні, хочу вірити, що навіть у Луганській області, найближчій до Росії, достатньо тверезомизлячих людей, які розуміли, що прем'єр-міністр бовкнув дурницю, негідно виваженого політика і тим більше особи, котра претендує на посаду президента всієї країни. Та після того, як зірвалися на ноги перші півтора-два десятки людей, решта хоч не хоч мусила вставати, аби не бути звинуваченою в недостатній лояльності до великого лідера. Достотуж як у радянський час. В ході президентських виборів 2004 року в Україні стало очевидним те, що Козлів, які заважають їм, донецьким, тобто жити, все ж більше. І окрім того, те, що ці козли готові відстоювати свій вибір, навіть в тому разі, якщо хто-небудь спробує,